Bona tarda, bona tarda, amics i amigues del programa Aix de Cultura. Benvinguts. Bueno, estem al cap de setmana ja, pràcticament, divendres. Com passa el temps? No ens en doneu en compte, eh? Com passa el temps? Bé, el que ens passa, ens té que passar ràpidament tots aquests problemes de, dels famosos virus. Això sí que ens ha de passar, i de pressa. O sigui, que estiguin ben lluny. Bé, estem aquí. Avui me'n vaig bastant lluny però perquè és una cosa curiosa. Chicago. A veure, Chicago, eh, moltes persones que no hi han estat, el coneixen per les pel·lícules de criments, de coses, d'aquest de... <laughs> tipus. Però Chicago és molt bonic, la veritat és aquesta. Chicago és molt bonic. Però sempre és curiós que quan hi ha exposicions, exposicions de quadres, de pintures, de dibuixos, sempre, sempre, hi trobes dibuixos, dibuixos, pintures, més i més amb el que vulguin, F que hi han dibuixos de foc, llocs que han hagut foc. Per què? A veure, el problema de Chicago, ara ja el tenen controlat, però hi ha hagut molts anys, però molts anys, però molts anys que no hi ha hagut control amb el foc no, no, que no hi ha hagut control amb el foc per la quantitat de persones que hi ha viscut en allà per la quantitat de focs que hi ha hagut allà per la quantitat de problemes que hi ha hagut allà per la quantitat de persones que han mort degut al foc per la quantitat de cases que abans estic parlant de anys enrere 200 anys enrere més o menys més. Des, de, o sigui, des de fa 250 anys la cosa ha canviat però 250 anys enrere les cases eren de fusta ara no en queden ja de fusta però en quedaven Llavors, què passava amb els incendis? una casa de fusta en seguida s'encen o sigui, i a sobre de bombers ni ben poquíssims la gent no volia ser ni bomber. Per què? Perquè la gent tenia por perquè els focs començaven ara i al cap de deu minuts hi estaven en una altra casa i en un altre lloc i un altre lloc. Perquè tot estava edificat amb fusta. Ara, sí que tenim focs, però els bombers saben positivament que una casa és de fusta i una altra casa és de ciment. Hi ha una diferència. Sí? bé, doncs és tot això al·lavors a, a les, totes les, a les galeries d'art sempre sempre hi han quadres pintats, dibuixats imaginats, el que vulguin que tingui que veure-hi el foc, cases de fusta que s'encenen per tot arreu llocs on hi ha uns gossos lligats i resulta que hi ha el foc pràcticament al costat d'ells i se'ls se maten per què? perquè no han tingut temps els propietaris d'anar-hi a deixar-lo jo n'he vist d'aquests n'he vist i també n'he vist de quadres que és tot un carrer que s'encés, tot un carrer per què? perquè les cases estaven sumament enganxades però sumament enganxades i quan hi havia una casa al cap de 10 minuts n'hi havien 10 que ja es virencés. per tant, el foc el tenen molt clar avui dia el tenen molt clar i quan s'encén alguna cosa, ja no parlo d'aquests llocs que he dit ara perquè ja no existeixen, però quan hi ha un incendi, en seguida corren a mil per hora per atacar-ho perquè primer hi ha més cossos de bombers no és el que hi havia abans hi havia abans què hi havien. poquíssimes persones i ara al almenys corren els cotxes de bombers per tot arreu i si hi ha un problema, en vés d'un, dos, tres, quatre i les mangueres, que no és les galledes fumoses que hi havia abans que, que s'entretinien gent per poder omplir-les i l'altre el l'enduia a peu fins a... Bueno, lo de les pel·lícules. Lo de les pel·lícules. Ja s'ha acabat lo de les pel·lícules. És tal com és. Ja s'ha acabat. Bé, aleshores, fixant que hi ha algun, algun d'aquests quadres, també, que ensenya que a Chicago ja passa això. A vegades, hi ha ja vent, hi ha ja vent fort. I en aquell moment, el moment on van haver-hi tants incèndis, molts edificis eren construïts, tal com he de fusta. Hi havien. Això, fins i tot en els incendis, hi ha uns escrits que diu quantes cases hi havia o quants carrers eren els que estaven diguéssim amb cases de fusta i es diuen que hi havien 56 milles o si sigui, els papers que et posen al costadet explicant, veuen aquest incendi d'aquí això va ser tal talany, però resulta que, és que aquestes cases no eren no estaven aïlades, estaven a un costat de l'altre hi havien aproximadament 56 milles de carrers amb cases de fusta Vostè s'imagina el que són 56 milles de cases, amb, o sigui, carrers enormes que allà allà, és que, allà no és com les ciutats aquí són uns carrers llarguíssims pues, carrers, vale. i llavorens amb carrers i aleshores què passava? Pues, imaginin-se vostè si estem parlant de milles i tot són cases i en aquell moment, per exemple, tenien com a màxim quan va passar això de les fusta de les cases de fusta, només tenien 200, 200 bombers. 200 bombers! Com poden arribar les milles que diu? Impossible. Si no sortia l'amo de la casa i tenia una piscina que no era, no era el que passava en aquell moment, com ho feies? Era al revés. Es començava un foc, el foc s'enganxava a les cases i amb poquíssim ra, ra, però, rato, estona, és que socarregaven tot, totes les milles que fos, de fusta. I hi havien, per exemple, o sigui, abans de que compressin lo que és ara els camions aquests, ho feien d'una altra manera, tal com deia, d'una manera, vull dir, limitada i lenta. Ara una manguera, quanta aigua treu? I quan passava abans que anaven amb cubos, que deixaven un lloc un vaigua, deixaven els cubos preparats i ara si hi havia, per exemple, 10 cubos 10 persones omplien el cubo el passaven a una persona que anava allà i tirava l'aigua al foc home, no és el mateix, no? ara si s'incendia una casa o si s'incendia una cosa les mangueres arriben per tot arreu arriben unes altíssimes unes altes que em porten bueno, doncs pues no llavors, quan van començar els, o sigui, els motors perquè es necessitava motor també els motors, bueno, van anar molt millor, però, sis i tot, no eren com ara. Eren motors molt diferents als que hi ha ara. I una vegada, una vegada d'aquestes, de... acabem de dir que hi havien carrers connectats que tenien prop milles, i tots eren casetes de fusta. Pues, alguna vegada les podien aturar, no, no és que s'encenguéssim totes, però però, una vegada que l'incendi corria tantíssim que es van pensar que arribaria fins al final va ser per casualitat i a més està en els quadres que he vist que eh, un dia va començar a fer una pluja terrible però terrible i gràcies a la pluja terrible, no es va propagar el foc que havia començat en uns carrers. Aleshores, és algo cosa Chicago també tenia una altra cosa. Chicago, ara, ara Chicago Capital és Chicago Capital. Vale? Que són gratas, cells, restaurants, hotels, més hotels, més magatzems, més... Bueno, Chicago és Chicago, és preciós. Chicago, vale. Chicago a més, ara, Chicago també té un riu i també agafen l'aigua o tenen llau ja organitzat per si un incendi, doncs, també s'ajuden. Ah, però, clar, si vas amb cubos no, no pots ajudar-te d'aquestes coses. Però abans, en aquestes cases que han dit que hi havia tantes cases de fusta, moltes d'elles moltes d'elles eren, o sigui, cases de fusta, però eren granges. Ara no n'hi han de granges. La veritat és aquesta, tant és que fora. El que és Chicago Capital no, i en canvi estic parlant del Chicago Capital, de lo que era. Hi havia granges. A veure, les granges i molts llocs no tenien llum. Clare de dia i nit de nit. Què tenien? Tenien unes làmperes. Lámperes, diguin-li com vulgui, perquè ara si li diguéssim serien kerosene, però en aquell moment tenien unes lampres, també hi havia les lampres famoses d'oli, En aquí, eh, que tot, tots els països han tingut els que no tenien llum han tingut una manera d'il·luminar-se una miqueta. De... Ara, per exemple, per exemple, encara hi ha llocs, hi ha llocs que no tenen llum, molts llocs, llocs pobres que no tenen llum. I què tenen ara? Que em sembla que vam fer un programa d'això. S'han ideat unes Me'n vaig d'una cosa a l'altra, però és que vull dir, perquè veiem que sempre hi ha hagut països on no han tingut llum. Eh, hi ha països que no tenen llum, pobrets, i els crius que van a l'escola, que això ja és una altra cosa, però bueno, que van a l'escola, porten una motxilla que està preparada fa molt poc, la van preparar fa molt poc, i aquesta motxilla durant l'hora que les criatures normalment caminen moltes molt, és que hores, segons a quin postostan per anar al col·legi un col·legi n'hi bueno, ha en caban amb burro, és igual és que bé no és el problema aquest però llavors a dins de la motxilla els hi posen com un contenidor que el porten a darrere l'esquena, o sigui no pesa ni res però jo dic un contenidor perquè no sé com explicar-los que vaig veure la motxilla i la motxilla atrau la llum, la trau, la guarda, la llum del sol i quan arriben a la, a la nit perquè quan van al col·le en aquests postos s'hi queden a dinar, pobrets, perquè és molt lluny i quan tornen a la nit poden tenir llum a casa posen aquest, aquest, aquest contenidor, és que no sé ni com se'n diu aquest contenidor el posen allà i durant unes hores tenen llum pues, igual que ara, el sistema és aquest, que s'ha ideat fa molt poc, però molt poc, doncs abans cada un s'inventava la seva manera. Que si les espelmes, que si l'oli, que si el que sigui, en doncs allà també tenien un, un tipus de l'àmpara i però era molt perillosa perquè una l'àmpara d'aquestes, quan queia, si era una granja i en una granja, això sempre ha sigut igual, amb una granja, granja d'animals, doncs hi ha palla si cau la lampra, què passa? al cap de... de què? no arriba ni un minut ja hem fet el foc i si a sobre no tenim aigua i no tenim el suficient per aturar-ho ja hi som, l'incendi doncs, també hi han coses curioses hi han quadres que es veu com una casa d'aquestes que passa a ser una granja que tenia vaques i el dibuix està fet amb què s'encén tot, amb les vaques, amb la gent, amb tot, absolutament tot. I n'hi ha una que és molt famosa, que és l'Olnia, que és, es diu Olnia, que a quasi a totes les exposicions de pintures surt aquesta família, que va ser famosíssima, famosíssima a l'any 1871. O sigui, i a més, degut a aquesta làmpera que va caure, que va agafar la, la, la porqueria o el que sigui sí que hi havia terra, es va encendre, va passar al costat i van haver-hi 180, 100, quasi 80 persones mortes. mortes. I milers de persones es van quedar sense casa. O sigui, Gràcies a la lámpara, aquesta va caure, caure a terra, la palla, la palla, la fusta de la casa, les fustes, fustes, fustes de les cases, i mil, en aquell moment, més de mil persones es van quedar sense casa. Per tant, imaginem-se, o sigui que allà tenen molta cura ara de la història passada, quan hi ha un incendi, corre tothom recordant la història des de el, o sigui, els anys 1800 que van haver-hi una quantitat de 100 fins que es van destruir totes les cases sigui per foc o sigui perquè hi ha prou incendis que van començar a edificar d'alguna manera en pedra o amb el que sigui però res de fusta però sempre vull dir quan allà, a, a més fan molt el soroll els bombers, no com aquí fan uns sorolls que han anat de i tothom pensa ostres, el que passava i ara doncs, gràcies a que estan actualitzats al màxim i ho poden apagar-ho tot bé, res més, sense ha el temps uh, amics i amigues gràcies per estar amb tots nosaltres bon, que els hi vagi tot sempre molt bé i els hi envio aquella versada tan gran, tan gran, tan gran i aquell petó que no pot faltar mai adeu, adeu, adeu. fins al dia vinent